Uraishu ririk shorgin Ama inuso eguna sora ino e cheko shakur ekxerkatzen nautena Ura Isuririk cantoa Francis Bidart Tachaldon Tachaldon bai sorginen bidean mm. baskoratsa magi egunaz, gauaz, magi, eta egunaz oreina. Hori, azken aldean, haipatu ginen, nola kantuak mugitzen diren, nola ibiltzen diren, hau da, eskualeriko uh -huh. balada zaharrenetariko za, za bat egin, baladeta iku bat, hauzko transmisioz ibiliden olako, eta Jamichel Beda-Sagarreke eh, kantatzen, Jamichel Beda-Sagarreke uh, maiten dauken versioinia, hau nioamendi diskotik, eta kantu hau uh, ibiliden, uh, Europa guzianen zuten den uh, Uh, tema bat da, uh, emaztea gauaz orain bihurtzen eta eta, uh, eta badira ere uh, jende gende animale bihurtzen direnak orako badira ainiz erixi edo kondaira, mm -hmm. eta badabat um, gaian chartu egin zin, fiskat frantz, uh, uh, hau eskola egian, ez duain espaldi lafitek aterazuela eduriz, zirutan nita bostean, hori gartio. Ez uh, zen uh, atera nehun, biltzaile batek ez zen nehun bildu iduriz. Kantua garen e, e, itzoriek eta verziori uh, lafitek uh, txemandu emazte batek kantatu dio, bina nerak ere ez du sobera egin zer uh, den, ikusko zu gaia, uh -huh. maski bortitza dela, eta beraz, kompredita ikera ez dutela sobera, Itz... ez dutela sobera aipatu ah, nahi. Itzak uh, errikoiak dira edo... Ebe, bai, itz... Erikoiak edo balada bat, nundi kelduden norkida tziduen, mm. aynu kundi kelduden eta hori, ez et prezeske, europakusian eta frantzian ere bada versione bat la biche, la biche blanche. Wala. La blanche biche. La blanche biche, voilà, eta hori mandute Gabriel Jacob eta malikorne talde garaian, eta hori guk bat gu trianen vret doinen versione bat ez. Beste dans bat hori da, orain blanche besée avait dira eta Eta, funtxan, kse dugu, kantu horretan... Horzer da, edo zer duzulutzen hori... Gaiada, berada, doinua historio... Ez, eh? ez, doinua, ez doinua piskat dezberdinada, behar, mm. ahon dezberdinada, erdiaroko beste giro bat, benen, eh, Gaia ahon berdinada, eh, gunaz eh, emaztea, eta gauaz horrein eh, bihurtzen den eh, emaztearen historiua. Uh -huh. Eta igisten izi, uh, ari dira. Hortzen gira, kantuan, igisten ari dira, eta nork igisten du, berean aiak. Beren, nahiak, eta beste egizan batzuak, benen nolako izizi handi bat da. Iz, Iztatzen duten hor, emaztia, ala oreina? Oreina. Ados. Benen horiak uh, kantua joan arau, uh, oreina emazte, da, penetik, benen badak izoazta penetik, ere, gero zenta kantuan, eskaretsko berzioa aski soft da, ez dute ez uh -huh. gauza handik kondatzen, hila da, uh, hiltzen dute, uh, mozten dute gana idut uh, haragi puskak zeriteko, eta hor horiak zenda, Uh, berriz uh, jendezen dela edo hartzen da anaia ya ahi dela mm. eta ama ere oartzen da ahi bat dela eta azkenian azken bertuan amak beriburaz beste egiten du hartuz Alaba Hil Diola Jemiak mm. eta frantzaz Euskarazko bertuan da hori? hori bai, hori emez hori la version soft frantzaz bertuan eak usten dituzte argi puskak eta fenbada eskos bortitzago da mm. luzeago da, hor entzuten dugun hori baituzte egitzen motu Gok euskal egin lau edo bost behitxo uste dut uh, guai berba, ez dakit, nik hartxeo behitztan uh, lau dira uste dut uh, bost uh, bost baxei hartio uh, joan dela, behinan eta, e, e, eta nio inerritu niz hor horren uh, lantzeko, uh, etxaro bordak egiten duen kronika, ez dakit, bai uh, beti egiten duen egeran argian uh, Gara ibat ez iten zituen, ez ez toti, interneten bigiratzen zularik, ez bigiratzen data zer den, beraz ez dut guaikoak diren, do uste dut aspaldikoak diren kronika horiek. Ba, ez dut aspaldio Eta batzutan iten ditu lakantu batzuen ingurukoak, eta eta gai hau hartu zuen berak, eta bera hori zen jadanik beste batzuek, eh, chomin pelien edo joan joaristi batzuek edo patriurkizuk egintzituzten eh, ikerketen gainean. Mm. Zer hote zen... Eh, hori, nondik setogen beraz, hori bon, ba kigo norkomandian britainian, hongrian bada historia hori denetan agertzen dena eta ebe ulertzen dugu na beraz, Jaicharrok esplikatzen duena bere artikulu hortan eta jakintzun horiek azaldu dutena ere, e, oreina nonbait askatasunaren ta gaztetasunaren ta garbitasunaren simbolo bat da. Beraz, inocentia sexualaren simbolo bat bezala. Mm. Eta askenean uh, ebe horren uh, murralatik kampo ibiliden, gara uh, johtako murralatik kampo ibiliden uh, norbaiten afera dela. Beraz neska horrek ea uh, uh, be zerbait uh, izan edo eta eta hafetz horren sigorra dute hemen uh, ihizi hori da emazte horren sigorra. Anaiak, uh, beraz, uh, anaiak beraz... Eta anaiak sigo du, beraz uh, itxaro, ez da egitek kronika ontsa olektu dutanez, baina badira, edo moralak sigo duen, zituen uh, si pratika batzuen zuen uh, uh, zera den, eh, mota, metafora den, edo anaiak, uh, emazteak, uh, eh, ahe familiaren uh, zera, zikindu, si irudia zikindu si delakoan uh, gaztigatzen duen, eta holako, holako gauzua bortiz bat, bada historio gen... Uh, belean eta mm. azkiuntza erakusten dute uh, uh, taldeak hartu du uh, Megikia joan uh, e uh, biddeeta jo uh, eta berean hihiak eta me et, ta... eta metsinzmetzin mm, uh, yes, uh, peio ikoileek right. hartu dute uh, eta bideo bat egin dute eta non ikusten den iizi horia uh, ah. mazte baten isizearen gibeletiketa bada bideo badoen etsemaiten dena. Ah, e zuten so. alugu pikatezina ho kalaka isira.: <laughs> Oraina. So <laughs> ziak holaute dira. Hmm. Irako riko dut uh, zati bat, braban, mi, e, zerak uh, ahki ekiago, itxarok berak ahki ekiago, nik galtzen aiz espikapenetan. Mm -hmm. Familiaren baitan, zenbaitetan, garatzen diren violentzia mota baten adibidezoa sohaga horkitu daiteke hemen. Amak hasiriko jieloskeria mutuaren haritik, anaiak alegiadeus ez, kalitzen duen alabaren historioa irakortzen ahaldu guleko hauetan. Madik agian, Xdiaren ohorea golpatu zuen inguruko eta menturaz bere klase sozialikoak ez ziren gizonekin jorasten ibiltzeagatik edo metaforetan itorrik egiza eraz uh, aipaindu bortsak eta kolektibo baten hatza dakarkigumen. Mm -hmm. ha, mendeku bat ere uh, so du mendeku bat ere goxpuztu dezake orainak belagio hoinetan adaxtxoak dituenez, eskualdeko senar bat engainatuko zukeen eta horregatik hiltzea merezi zuen. Gizoneskoek, taldean ta obratuko dute eta ama azken finean gaztiguaren ardura honartuz suizidatuko da. Ez <laughs> <Mainan, laughs> da bizka e, alaia Ez bate, baina intezgarre da. Baina kasu egin inoizitzer edo betiko goza, betizo eh? kasu egin. Bitsidan hola hirutan oita, bost hartiotzen... Uh... No la fitta catelado mai ni Luis uh, la repuntarlo e, e, uh, a la faquia un de conducte mai ara si tudisse un catamprito badote i la curri tot en article bat suetan tu cheta es lo sici charoc dole ho la gaiten mai hasta peñan mejor no la du a mhm tio no la da halire sabe c'è un di satano es asin valiu horrek ere fitcatela Shkaterakusteko errealitate bat edo bai, bai. bizki bortitza da, baina uh, <laughs> simbolikoki hau zainitza gertzen dira uh -huh. kantoa hortan. Zemoldetan erran zetakit motaforikokinola lortzen zuten ere gauzak uh, olako gaiak xalatzen pentsatzen dut edo erraiten beden gertatu ziren gauzak zetakit erretz horako baten kondatzia edo zetakit zetakit usen zerrealitate ginek diren. Zer zentzutan uh, manara mm, mm, kantua. Mm, mm. Merexi hotezuen madi eta orainak... Uh, Moraletik kampu atela dela da gohari gertatu saio dugu. Ideea zentražbititzea hori gertatuko zela edo nori. Eztakit. Moraletik atela zenbazen edo aderantzizko edo... Eztakit, zentzutan se eginek edo edo diren mazutan bat dira ulako. Eh? <laughs> nik penča zenutegit Gur, gure ratera maiten dugu, grazni penča zenut modu bat zela. Eh? Nibadut beti, ah, ah. hori bestek, berbain bat, saipatu gotgun, beste kantu batekin, nahi balin bagira hil eta sal batu. Ez egitzen zonduzen hori. Enipiare esarritan zenak aipatzen zautan beti eta zerretzen kantu hoi. Eta egiten bat ezartseman nuen eta ahont prediku, uh, efe, ego, egiristino prediku bat eta eduriz azpandar batek idatzia. Eta nik beti pentsatzen ut, idatzi zuela. Misionestak hameste entzunez, mesan holako diskurtsua ganez, eta pekatuaren, eta hil eriotzaren, eta... Mm. Eh, eta nik ez diot irakortzen mesu katholiko bat, baizik eta gizon horrek ino entzun du huri, eh, igamdeguziz non mm. haizuen ganez, entzun zerreiten daukuten. Goa india, bai. Bebo, hori berbaena interpretazioa. Eh? Eta ask. kantu untan ere berdin, ez dakit. Mm. Eh, hea, Bai, zehaldetat. Guri da, ere, kantuak guk egiten ditugu ere nunbait. Bai, zoak bere, behanera nadibaz hartu du, berak... Bai, bai, bai hori da, hori da. Hargiki salatzeko. Hori da, batzuk hartzen dute kantu hori ere akusta ermeteko izan dela, eta hori mm. baita, hartziba gisa edo, edo gertakari baten lekuko gisa. Bai, haipatu giren... Beste batzok beste indak batean maiten diote, beste... Aipatu ginoen, azken aldean ere, John Mirandek... Baina, hori da, interpretatu zuen beste vai, vai, manera bat ez. Arrund ah, desberdinkin. Ah, ah, ah, Betikoa, ez bat kizu astapeneko historia bat zotan, ez da kizu zezentzutan ah, idatzi izan den, eta ah, ah, transmititu aere. Bon, ebe... Horxey. Gaitzen, adin-adina. Zerri egin ez, bat ez? Bistaldian. Bistaldian. Benia, ska naldia ne oiguemenekin, goxoagozun adina gozen. Ondoko, aldi egin ezko batarina bat pisoago antiz. Ura isuririk edo orainna kantoa beraz hemena Francis Bidart. Me balio do alede sunta betira anise vers que stone su mesala alede betira. Eskola izan beteran batia las pobo vertio. Ba, bai. Sumchada jakitere zaktasa. Prifors tawayet. Gutzi Mais gauza comme ça, ça veut dire qu'il y a qui n'arrive pas à se lever. Oui, ouais. t'a donné. Moi, je kèche sans un chose. Zulie, ça